Falamos con Elena Nikonorova Petrova, que é de Ulyanovski. Ulyanovski, é unha cidade de Rusia, da Rusia casi, casi chegando xa a Asia. A verdade é que é unha persoa tan bueno, pois curiosa dentro do que cabe, posto que unha rusa que se veña a, a Traballar e estudiar o noso idioma Non somente o noso idioma Sino tamén a nosa música Para nós foi moi interesante Agora comunicámonos outra vez con Galicia E pónmonos O outro lado do fio telefónico Con Xulio Simón, o noso colaborador semanal Boas tardes Xulio Hola, moi boas tardes. Que tal? Como, foron ese... Como foi ese xa mi contaxe xa mi copechado que moi ben, non? cada vez que este achegas elía á montaña lucense pois a disfrutar, non? bueno, a verdade é que o courel nesta época, é, con bom tempo como tivemos a fin de semana pasada pois é unha, unha regalía estar ali, non? É, claro. bueno, enda que colle sempre unos kilos de máis pola comida tamén os baixas porque hai que aproveitar para facer eh, algunha das eh, múltiples rutas que se poden facer, non? Todas moi interesantes. Uh -huh, uh -huh. E as máis preciosas, non? Cada unha delas seguro que virías cheo de, cheo de, de, de fotografías e eh, que ainda non cheo do tempo de... Pois, si, pois, sí, eu eh, recomendaría, pues, este Nadal, se si alguén se chega por ali, pois, eh, dúas que fixemos é eh, que, que, bueno, son levadeiras, son rutas moi bonitas eh curtas, eh, por exemplo, eh pois poderías eh sair de, de Vilamor, ir ao Castro de visitar o Castro de Vilar, o Souto que é precioso, e dali ir a Froxán, cruzando cruzando o río. E, e logo, pois, volver a, a comer a Vilamor. pode facer no sentido contrario, pero a, a chegada a Vilamor é, faixe bastante pendente, non? Logo, en, enfroxan a Casa da Aira, un bo sitio, pois, para pa quedarse ali, e, bueno, para comer, digo, a, a, a, en Casa do Indas, non? A, ah, claro. O cocido, todo da casa, o xavaril que, eh, pois, pues, eh, eh, é fácil atopar eh, facendo unha, unha ruta sin montar moito barullo, pois, atopar algún xabaril ou algún corzo, non? Uh -huh. O cal, pois, dá idea de que os arcóns das casas tamén están repletos de, de caza, porque son numerosos os, os cazadores que se ven por ali, non? Bueno. E logo, outra ruta, pois, moi bonita, é, saindo do, do camping, é, chamase a ruta dos sequeiros de, de Mostaz, eh casi todo chan menos a casa a, ao comezo, eh, pasas por unha zona de sequeiros que as casas que onde se secaban as, as castañas, na parte de baixo o lume eh, eh, as castañas poñanse en, en riba. É unha pena ver como están eh, abandonados, tan sen tellado, e eh, están nun momento que aínda se poderían rehabilitar, pero Bueno, pois pues cada vez vai, vai ser máis máis complicado non? Claro, claro, claro bueno, pero que mereza pena ou paga pena facer ese percorrido é eh? os que, bueno, pues a mellor teñan esas vacacións ou ese anaco de tempo mmm, ahora no na, na ponte da purísimo ou calquera outra delas podanse chegar aí que seguro que disfrutarán dun dun traballo ancestral, non? son Duas rutas que citei moi curtas, pero hai, bueno, posibilidades enormes, rutas de eh, moitas máis horas, eh, todas elas por sitios de vegetación autóctona, eh, bueno, calquera delas, pues, merece a pena. O único que hai un pouco que ter en conta, pues, é o estado de forma de cada un, non? Uh -huh. Bueno, pois eh, unha boa recomendación e un boa traballo. Por certo, nós tamén estivemos falando con Antonio Álvarez que recuperou tamén un camiño alí en Quintade Cancelada e que, bueno, pois pues, paga a pena, os que queiran poden meterse en internet e comprobar que ese é outro percorrido bastante interesante, moi bonito que a hai moi pouco Elena Villarjaneiro nun os artigos que saíron publicados na Bode. Galicia e que tamén foi a facer ali unha, unha pequena, bueno, unha pequena unha, unha conferencia moi exitosa para todas as persoas que chegaron ali e que por reto, pois, bueno, que se metan na internet e comprobar que que Intade Cancelada, pois, tamén paga pena unha viaxe Estupendo Pois, bueno, se aquí temos moito onde lexer, se ao fin de semana pasada pois e a montaña do Cabrel hoxe aquí en Pontevedra pois temos en no Culturgal que segundo reza o programa pois é unha oportunidade única para poñerte o día e pasalo ben son tres días de actividades en tregua para os públicos máis variados hai unhas 730 actividades nesta quinta edición con 24 actuacións musicais en directo, unha vintena de, de obras teatrais, máis de 30 iniciativas relacionadas con o mundo do, do libro, presentacións de libros, proxectos tecnolóxicos, incluso as primeiras imaxes de propostas audiovisuais que, que pronto chegarán ás pantallas do cine. No campo literario, pois, hai tamén non só encontros cos principais escritores galegos, senón tamén, eh, curiosa, unha elaboración dunha novela en directo, na que o guía, pois, é o escritor e periodista Camilo Franco, non? Eh, logo hai, hai actuacións musicais, Mercedes Peón, Malvela, etc. Eh, por certo, que ahora mesmo, pois, deben de estar, creo que era 7 hai un encontro con eh, José Luis Cuerda e Manuel Rivas que van falar sobre, estarán falando agora sobre a adaptación cinematográfica do libro Todo en silencio, ¿no? uh -huh. Do que incluso se van a ofrecer as primeiras imaxes, o sea, que é eh, eh, bueno, por cierto, mañá Porque as actividades son Venres, sábado e domingo Mañá as dúas Pois estará o escritor nacido aí en Barcelona Pero que escribe, ten obra tanto en catalán como en, en galego Pera Toberuela Ah, sí, sí Vai sí, falar sí. sobre a relación novelada de Galicia e, e Cataluña, non? Ah, Eh, bueno, Mañá estará tamén Fran Alonso Falando dos, da súa obra De, de, de Ninguén E eh, ao no final Pois pues, hai mm, bueno, Tamén conversas con, con Uxía, con Carlos Callón E eh, logo remata Ás sete media da tarde Con música espontánea Entre o jazz, o funk o, o world music Pois no? eh, é que hai, hai muitísimo onde, onde elexir, non? onde escoller, non? Sí. exactamente, moi ben pois, felicitacións pola parte que xe toca, non? porque é de non? pero Pontevedra está un paso si, sí, bueno, antes xa fixen por ali un percorrido hai, polas mañás hai actividades tamén o ben resolvo para, para colexos foron moitos os, os colexos que asistiron a pesar de que este ano, bueno, pois nos centros escolares se se fan menos salida por mor dos, dos, dos recortes, non? Uh -huh. que, que están tamén por aí por Cataluña, non? Que bueno, está sí, un pouco sí. negro Entonces, no tema, no ensino en a sanidade, non? Si, sí, si, sí, si, sí. no ensino e no teñen bastante peor. Bueno, recortes que dan como consecuencia feito de que desaparezan postos de traballo, non? Os recortes Bueno, pois pues, ao fin do cabo, pois pues, se si eran por cuestión de materiais, que non podían dar tantos e tal, pero ainda mal, pero se si for solamente eso, o caso é que desaparecen postos de traballo, moitísimos postos de traballo, posto que aumentan, aumenta a, a matriculación e disminuen os os os interinos da rúa, moitos. Sí, sí. Uh -huh. Bueno. Bueno, pois pues, eh, eh... Aí unhos días saía na prensa a José Luis San Pedro que gañou o Premio Nacional das Letras con 95 anos. Sí. Eh, pois eh, onte tamén tiramos a noticia de que o, o chileno Nicanor Parra claro. gañou o Premio Cervantes con 97 anos. Eh, Naceu no 1914, eh, pois casi de 75 dedicou-nos a, a escribir versos versos do que ele chama antipoesía cando na súa eh, página web oficial pois di durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa suban, si les parece claro que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices o sea, xa que 75 anos subido a montaña rusa da poesía e, mirando pues, o ano que él naceu no 1914 pois eh, aí metemos tamén aquí na noso mundo cultural Adelino Pousantelo que é dese, sí, dese mesmo ano naceu no, eh, e aí en Cataluña pois se non me equivoco Martín de Riquer, Riquer tamén naceu no 1914 sí. eh, e bueno eh, nas nosas letras eh, naceu ese ano José María Díaz Castro eh, que é autor de, de Nimbo súa obra que logo lerei un, un poema dele, que creo que xa temos comentado aquí no programa, Penélope, que é un, un dos poemas máis bonitos da literatura galega. E nas letras catalanas, pois, naceu Joan Viñoli, no? que naceu aí en, en Barcelona, que foi premio nacional de poesía, con un de, de aniversario, e que no 1973 escribiu Ancara les paraulas, que se me dá tempo, pois, lerei, rematarei xa un poema dele, non? Eh, pero, eh, nese mesmo ano, naceu na Habana, Hortensia Blanche Pita, que, se nos fixamos un pouco, hemos que ten un apelido catalán e outro galego, mm -hmm. por, porque, efectivamente, Hortensia Blanche Pita, conhecida por Silvia Mistral, eh, naceu na Habana, pero era de pai catalán e de nai galega. E naceu na Habana, pero de pequena veuse para, para Vilalba, Estivou eh, unos anos en Vilalba, que, ata que no 1926 regresou coa súa familia a Habana. E ao instaurarse a república, pois eh, eh, regresou para Barcelona. Eh, Alí pillou na guerra, eh, escribiu un libro, é xodo diario de unha refugiada española, con prólogo de León Felipe, que é considerado como unha das principais obras do, do exilio, non? Eh, pues, nese diario, ela pues, relata nos os últimos meses da guerra eh, que ela pasou vivindo nun, nun barrio obreiro eh, próximo a, a Barcelona eh, Escribela En un rincón yace llena de polvo la guitarra Las cortinas han sido desgarradas por las bombas Sobre los tejados ya no revolotean los pájaros ¿Dónde estarán los pájaros? ¿En qué región habitarán? Ahora las golondrinas, los gorriones... y los jilgueros... todo está ahora desgarrado por la guerra... voy a partir... ¿cómo y dónde? no lo sé... luego fala los campos de concentración franceses... Di, como bestias... tras los alambres... los españoles sin mantas, sin comida, sin sol... heridos moribundos... son lanzados al desierto de arena... un poco de paja sobre ellas sería un lujo... las órdenes son feroces... dan una lata de sardinas cada 24 horas para 15 personas. Dos o tres niños se mueren cada día. Hemos querido escapar y ha sido imposible. Los gendarmes a cada lado oponen una barrera infranqueable. Tienen el corazón oscuro como los uniformes y el alma de hojalata. Logo, finalmente, pues fala cando marcha a México eh, di que en un momento da, da chegada no, no barco Ipanema, di cuando el Ipanema se aleja del espigón Unos e outros lanzan tres gritos. Viva México, viva Cárdenas, viva la República. Nadie dio un urra a Francia, non? Carai. Eh, pois, pues, eh, como considerado unha das principais obras do, do exilio desta escritora, pois, pues, eh, metade galega, metade catalana, non? uh -huh. Pois, a verdade é que estarnos dando a conhecer cousas interesantísimas da, da nosa literatura, da nosa cultura, non? Importantísimo. Bueno, tiñes preparado tamén unha lectura dun poema? Claro, bueno, sí, porque creo que me estou liando xa. No, tú, no, tú, no, non, non, non, non, ni moito menos. A verdade é que eu estou encantado. Cada vez que falo contigo, <risa> parezo un alumno diante do, do profesor. No, que vale, que vale. Muita gracias, xura. Sure. Eh, pois, pues, eh, falaba antes de de Joan Viñoli que naceu tamén no 1914 o mesmo que, que Silvia Mistral o que Nicanor Parra que, bueno, Nicanor Parra é tamén do mesmo ano que Julio Cortázar ou Octavio Paz no? Mm. Eh, pois pues, eh, Joan Viñoli é eh, eh, considerado por Per Rovira xunto eh, con Salvador Espriu e eh, eh, Gabriel Ferratero pues, un dos poetas fundamentais dos últimos anos no, eh, en Cataluña en ese libro, Ancara las paraulas pois pues, hai un, un poema que, bueno, ele así e que mm, avance que neixi l'alba que, bueno, eh, no... Despois de tantos años no me atrevo a, a lelo en, en catalán, é bueno ler unha traducción que teño aquí, mm. eh, que sería bueno, antes que naza a alba, non? Ajá. E di, evo, «Evo ter lágrimas a punto, contidas, por se de súpeto morre alguén que queres, ou lés un verso, ou pensas no xogo perdido, ou ben de noite, antes que naza a alba, algún ladrido esgaza o duro silencio» e veñen os recordos de tantas culpas que nunca espiaches e des o derrotado exército dos homes a arrastrar os pés pesadamente polas chairas lamacentas soba choiva mentre silban os trens que todo é duro, cruel e sem piedade e sempre o mal é a vergoña dura Carai, que, eh, que es, eh, eh, che certo, é certo a, a, por lo menos é unha verdade grandiosa o feito de guardar unhas vaguas para cando fan falta, non? si, si, si é, é precioso, verso como outros moitos que, que puiden ler del nunha traducción que non anotei, se non me equivoco era de Luciano Rodríguez que estive vendo aí por, por internet no? eh, e bueno, dese mesmo ano decía eu que naceu aquí en, en Parga en, en Lugo, de Guitiriz, en Lugo sí. José María Díaz Castro e eh, de José María Díaz Castro é o poema Penélope Que é un pouco considerado como unismo ten un paralelismo coa historia de, de Galicia, non que un paso adiante e outro atrás non É uh -huh. que vou ler agora? Bueno, Pois pues eh. a ver pero se si queres quepañemoslle música. De, de, pues, como vexas aquí o noso técnico está preparado no instante para poderlle música aí de fondo e así tamén ti descansas un pouco porque vexo que a, a voz aínda que che vala cuidando ultimamente un poquinho máis non? Bueno, creo, que, que, creo que me estou pasando un pouco de tempo tamén Xulio, a tua colaboración e a túa aportación sempre precisa e necesaria bueno. que se pasen uns minutinhos tampouco é couso doutro Bueno, pois... Eh... Vai, vai poñer a música entonces aquí o no noso técnico E eh, tú empeza cando te pareza Aí ah, Va, Vale, pois pues, o problema decía É tenelo, pues, do libro Nimbos hmm. Un paso adiante e outro atrás Galiza E até a dos teus sonos non se move A espranza nos teus ollos esperguiza Ára vos bois se chove Un gruar de navíos moi lonxanos Se estrolla o sono mol Como unha uva Pro ti envolves tensabas de milanos anos e en sonos volves a escoitar a chuva. Traguerán os camiños algún día a xente que levaron. Deus é o mesmo. Suco vai, suco ben, xesús maría, e toda cousa ha de pagar seu desmo. Desorballando os trados como a sono, o tempo vai de parga a pastoriza. Vai enterrando, suco a suco ao tono, un paso adiante e outro atrás galita creo que é un poema dos máis hermosos das, das nosas letras ¿no? da última, última xerción bueno, sí. remato xa se si me permites porque nese mesmo ano 1914 aparece o, o segundo heterónimo de Pessoa eh, ¿Ah? Álvaro de Campos eh, e tamén Ricardo Reis publica o seu primeiro poema pues pois ben, Alberto Cairo é o autor, o, o heterónimo de, de Pessoa, é autor do guardador de Rebaños e do Gardador de Rebaños é de Rebaños este, este poema curto, curto, que remato xa para pa falar tamén así do noso, das letras do, do noso país veciño, non? Irmán, non? Exactamente, é, é así este poema de Alberto Cairo pobres das flores nos canteiros dos jardín regulares parecen ter medo da policía mas tan boas que florecen do mesmo modo e ten o mesmo sorriso antigo que tiveran para o primeiro olhar do primeiro homem que as viu aparecidas e les tocou levemente para ver se elas falaban eh, con esto xa nos... <re <causa> rematas ¿con de, que, que remata esta porque non xe ah, deixo xa que para vale, pa outra xente que... que non, non, que... que, que, que, dopo... que... Etero... Nos... que recuncho aí tamén en, en Radio Cornellá bueno, a verdade é que sentímonos moi honrado coa túa participación coa túa colaboración semanal que algunhas veces non é posible posto que tamén tens outras cousas persoais que tamén cumplirán alegramos moitísimo de que continúes nesa tema tan importante como a solmen, bueno, darnos a coñecer cousas tan importantes e interesantísimas como as que nos das a conhecer eh, despois, pois facernos participe deses viaxes que faz de vez en cando tan interesantísimas como as que en diste se achegaron aí é que convides a xente para poder non somente pasear, sino tamén disfrutar da gastronomía non? bueno, pues, gracias a vos por ti por estar aí tamén a Asociación Rosalía de Castro e a Radio Cornellá por, por tantos anos non? De, termo, de, de, é, galegas, no? y, de... la palabra galega en, en, en Cornellá, en Cataluña no, no? moi ben, Xolio pois pues, ata vinder e semana se sí. si que... Até logo, até até logo. Logo. Vamos a arriba coa outra um, peciña de música e um, ao mellor despois uh, somos capaces de volver a conectar con Galicia non um, temos aquí noticias um, suficientes como para poder comentar con todos vostedes 933778200 e unha súa teléfono Aquí canto, aquí teño de cantar, aquí canto e aquí canto, aquí teño de cantar, aquí perdín os amores, aquí os veño a buscar, aquí perdín os amores, aquí os veño a buscar, por unha prenda querida, entro agora no baile, por unha prenda querida, Que entro agora no baile, Tocarelle toda noite, esta mañan pola tarde, Tocarelle toda noite, esta mañan pola tarde. sul pola porta, alúa pola ventana, treza sul pola porta, alúa pola ventana, o viño vai xe bebendo, o viño vai xe bebendo, o viño vai xe bebendo, o viño vai xe bebendo, o cariño vai entrando, a unha vez se o cariño vai entrando, a unha vez se perdeu